Ell eftir kafli Pálnatýrin Sól var að sígabak við langa vesturálme fjallana þegar Gandalfur og förunetar hans og konungur með reytturum sínum lögðu á stað frá ísargerði. Gandalfur reytti kát fyrir aftan sig og Aragorn tók pípinn. Tvera konungsmönnum reyðu hratt fram úr hinum og hörfi brátt úr auksinni niður um dalinn. Hinnir hældu áfram á rólegu skokki. Við hliðistóðu endurnir í hátilleri röð eins og myndastittur með upplyftum höndum í hverjuskinni, en gáfa ekkert hljóð frá sér. Kátur og pípinn litu aftur fyrir sig þegar þeir hafðu farið nokkut spöl niður eftir buðóttum eginum. Það var enn sólalags roði og skýjum, en langu skuggi færðist yfir ísangerði. Gráa rústir að hverfa í myrkrið. Þreáskeggur stóð þar einn eftir eins og fjarlægur bólstúfur gamals trés. Hópitónum var hugsa til fyrsta fundarviðan á sólskins sittlunni langt burtu í aðri fangónskóar. Þeir komu að leiðarvörðunni með hvítu hendinni. Varðan stóð þar enn, en hinni íhugnu hönd hafði verið varpa neður og lágum þar brotin í móla. Og miðjum veginum lág langur vísifingurinn, kvítur í rökkrinu, en rauð nögglinn tók á sig svarta seiru. Entunir hugsa um hvert smáatriði, sagði Gandalfur. Þeir reyðu áfram og kvöldrökkrið dýfkaði í dalnum. Egu við að rýða langt í kvöld, Gandalfur? spurði Kátur eftir nokku tíma. Ég veit nokki hvernig þið er líkar að hafa þessa tuskudrökslu út Englandi fyrir aftan þig, En tunskudruslan er orðin hálð þreytt og vildi gjarnan hætta að dingla og fara heldur að leggja sig. Svo þú hefðir þetta, sagði Gandalfur. En láttuð ekki á því fá. Þakkaða bara fyrir hann eitti ekki lengri orðum í þig. Hann horfði lengi á þig. Eða getur eitthvað hrestu upp á sjálfsálið þitt, skal ég bara segja þér að þú og Pípin eru meira í hugsunum hans en við allir hinnir. Hann er sífælt að grubla yfir því hverju þið séuð, hvernig þið hafið komið inni í þetta og hvers vegna. Hvað þið vitið, hvort orkarnir hans hafið á sínum tíma náð ykkur og hafið það verið, hvernig þið hafið þá sloppið þegar allur orkaleðangurinn tortíndist. Það er einmitt út af slíkum smáatriðum sem viðfæðumur hugur Sarumanslendir í vanda. Þú mátt líta á fyrirlitningar orð frá honum Kára dúkur minn sem mikinn heiður því að honum stendur ekki á sama um ykkur hopitanna. Þakkaði fyrir, sagði Káttur. Þó voru ennþá meiri heiður að fá að dingla hérna aftan við þig, Gandalfur. Það gefi mér auk þess sterka aðstöðu því að ég fæ tækifæra til að spyrja sömu spurningarinn að tvísvar ef hennir ekki svarað. Eifu að ríða langt í kvöld? Gandalfur fór að hlæja. Ó, fór Allir vitringar ætti að hafa með sér einnið að þvó til að kenna þeim hvað orðið óforbetranlegur þýðir og til að minna sig á hitt og þetta. Fyrirgeðu annars að ég svaraði ekki vinni en ég hafði jafnvel hugsað út í slík smáatriði. Við munum nú ríða áfram í nokkra klukkustundir á rólegu skokki að því að menn eru þreyttir þangur til við komum í dalsminnið. Þar höfum við náttból en á morgun herðum við reyðina. Þegar við komum hingar ætlu við að rýða aftur beinti við sléttuna frá Ísangerði til Gullinþekju í Edóras, sem er nokkur að daga reið. En við höfum endur og breytt áallin okkar. Sendi bóðar hældi á undan nokku til hjámstípis til að gera þeim þar viðvertum að konungur snýrþangað aftur á morgun. Síðan mun hann rýða þaðan með mörgum mönnum til dinjanda hörgs eftir fjallastíðum. Í enni frá verðum við að leina ferðum og flutningum okkar og skulu ekki fleiri en 2 eða þrýr rýða saman í fylkingu yfir slettuna hvorki að deginni nóttu ef hægt er að komast hjá því. Þú horfir alltaf lengra en neð þitt nær, sagði Kátur, en ég er hættur um að ég sjá ekki lengra en til nætur kvílunar sem mér búin býður. En hvar og hvað er hjámstýpi og allt hitt sem þú nefnir? Ég þekki ekkert til hér á landi. Há eittur að reyna fræðast um það ef þú vilt gera þér grein fyrir hvað er að segja því. En ekki nú í byli og ekki á mér. Ég á við allt og marga áriðandi hluti að glíma. Allt í lagi, ég skal grípast í glóðavolgani yfir búðaeldinum til að segja mér það. Hann er vonandi þólinmóðari. En kví þar nú að grípa til allra þessara leyndar? Ég hjælt að við hefðum sigrað. Jú, víst sigruðu við. En þetta var aðeins fyrsti sigurinn sem mun fremur auka á hættu okkar. Það voru einhver tengslamill í Ísangerðis og Mordor sem ég hef ekki enn fengið bótt ný. Ég veit ekki hvernig er skiptist á bóðum en ég vissum að þeir gerða einhvern megin. Augað frá bara að mun nú skima um mitkartal að ég held en líka róhansland og því minna sem það sér því betra. Þeir þókuðust hægt áfram í sveigjum niður eftir dalnum. Ísarnfljót rann ímist nær eða fjær þeim í grýttum farvei sínum, nóttin færðist niður frá fjöllónum. Öll þóka var horfinn, svalur vindur blés, tunglið sem var að verða fullt og kringlulaga, skein á austurhimninum með fölri og kaldri byrtu. Fjalls til hægri við þá halladi niður í nættahálsa og hæðir. Við slettan opnaðist grá fyrir framan þá. Loks námöðir staðar, Þar vikuð er til hliðar út af þjóðveginum og fóru upp á ilmandi græslendið evra. Þannig heldur er áfram með mílu í vestur og komið þá í svolitla lægð. Hún sneri móti söðri en hallaði upp í hlýðar lingkálsins, dóla barans, hinst að múla þókufjalla með grænum hlýðum og beitilingi. Í fláum læðarinnar var tættingslegur vissinn netlugróður frá síðasta sumri en innanum sinuna voru þjættir brumsbrotar vorðsins að tegja sig upp úr ilmandi jörðinni. Þyrnurunar uksuðar í þyknum á lágum bölum og undir eðum settu er búður sínar rétt fyrir lágnættið. Þeir kveiktu eldi löyt undir baðmi kvíthyrnis sem breytti úr sér næstum eins og stór trea hruggóttur af velli en þó lifandi hver grein. Sprotarnir bólnuðu út á hverjum teinungi. Skipa var til varstöðu, tveir og tveir saman á vakt. Eftir að menn höfðu fengið sér kvöldbít, vöðuð þeir sig inn í kuppla og teppi og lögðust til sveps. Hoppítarnir lágu nokkuð til hliðar á svo lítilli, sölnaðri hrútaberjaþúgu. Káttur var sifjaður, en pípinn einkennilega órólegur. Það brakaði og marraði í laufinu þegar hann eðaði og snerið sér á alla hliðar. Hvað er að þér, spurði Káttur, hefur lent ofan á mauraþúgu? Nei sai Pípin. En það fer einhvern veginn ekki vel um mig. Hvað skildi nú var langt síðan ég hefengið að sofa í góðu rúmi? Kátur gespaði. Þú ættir að geta talið að sjálfur að fingru þér, sagði hann. Þú lítur að vita hvað langt er síðan við yfirgáum Lórien? Já það, sagði Pípin. En ég afti við hvenær ég hefði sofið í raumverulegu rúmi í raumverulegu svefnbergi? Já þá ekki síðan í Rofadal, sagði Kátur. En ég gæti sem er í nótt. Þú varst svo heppinn kátur, sagði Pípinn látt, eftir nokkra þögn. Þú fæst að ríða með Gandalfi. Nú hvað með það? Gefstu ekki einhverra fréttir upp úr honum, einhverar merkilegar upplýsingar? Jú, heil miklar, meiri en venjulega. En þú heyrir allt eða mest af því. Þú varst alltaf svo nærri og við rættum heldur ekki um neitt sem hafði fari leint. En þú mótt annað sem mín vera meðan á morgun, ef þú heldur að þú getir fengið meira upp honum og ef hann vill hafa þig. Má ég það? Gott! En finnst þér hann vera jafn ákomi nokkur og áður? Hefur hann ekki eitthvað breyst? Ó, jú, ég er ekki frá því, sagði Kátur og bráði nokkuð af honum, en fór æ meira undrast það, af hverju félagi hans væri svona uppriðin. Jú, mér finnst eins og hann hafi vaksið í allar áttir. Hvað sem man gerir er stærra og áhrjómeyra. Hann getur bæði verið blíðari og varhugaverðari, kátari og alvarlegri en áður held ég. Hann hefur einhvern veginn breyst, en við höfum ekki enn geta greinta til fulls. En við sáum til dæmis hvernig hann fór síðast með Saruman, hafðu það í hug að Saruman var einu sinni yfirmæður Gandals, fórseti ráðsins hvað sem það nú er. Hann var Saruman hvíti, en nú er Gandalur orðin hvítur. Saruman varð að hlýða þegar hún var skipað. Stafurinn var tekin af honum, síðan var hann nú sagt að snöyta burt og hann gerði það. Já há. Hafi Gandalfur breyst nokkuð, þá eran hann lokaðri okkur en áður, sagði Pípinn. Sástu til dæmis þessa glerkúlu? Hann virtist yfir sig ánæður að fá hana í hendur. Hann veit að grunar eitthvað um hana. En sagði hann okkur nokkuð frá því? Nei, ekki eitt orð. Þó var það ég sem tók hann upp á bjargaðinni svo hún rinn ekki út í svaðið. Komdu hingað, piltu minn, ég skal taka við þessu var það eina sem hann sagði Ég skil ekki hvaða kúla þetta er Hún var svo gífulega þung og Pípin lækkaði rómin eins og hann væri að tala við sjálfan sig Nú nú, sagði Kátur Svo það er þetta sem angraði Svona nú Pípin, vinnum minn glendu ekki því sem Gildur sagði og sómi mér vitnaði oft í Hva var það þegar við ráð Svo mikið er vist að þeir eru afar næmir og skipta skjótt skapi En í heilan mánuð Hefum við ekkert gert annað en að taka þátt í vitringana ráðum, sagði Pípin. Ég þæði það vel að taka einhvert þátt í vitneskinu sem að baki þeim liggur, eins og í hættunu sem þeim fylgir. Ég vildi gertnann fá að skoða þessa kólu nánar. Nei, farðu nú heldur að sofa, sagði Kátur. Þú fær nógar upplýsingar fyrir eða setna. Góði pípinn minn, enginn tóki hefur nokkru sinni sleiði brúmbökk út í forvitni, en er þetta rétti tíminn til þess, segðið mig það. Hvað gengur á? Má ég genið sinni segja eitthvað mér langar til að gera, að fá að sjá steinin? Mér dettur auðvitað ekki huga ég að ég fáið það, því að þarna liggur gandalfur á honum eins og hæna og ekki. En það er lítil hjálp í því að fá aðeins frá þér viðbröðin. Hættu þessu farða svo vakk. Nú, hvað anna gæti ég sagt, svaraði Kátur. Því miður, Pípin, en þú getur heldur ekkert annað gert en býða til morguns. Ég skal ekki síður en þú verða forvitin eftir morgunverðin og hjálpa þér með öllum móti að snúa á vitkan. En þú verður að fyrirgefa, ég get bara ekki haldið mig vakandi lengur. Ef ég held áfram að gespa, rifna munnvikin á mér út að eyrum. Góða nótt. Pípin sagði ekki meira. Það reyndi að liggja kyrr. En svefnin vildi ekki koma yfir hann og ekki batnaða heldur þegar andardrátturinn frá káti fór að halda fyrir honum vöku. En hann hafði dottið út af fáum mínútum eftir að hann bauðið góða nótt. Tilhugsuninn um svarta hnöttin var enn áleitnari með pípni þegar kyrrin færi stifir. Hann þóttist næstum finna þingdenar í höndum sér og sjá aftur inn í þessi dularfullu rauðu dýpi sem hann hafði skingst inn í eitt augna blík. Hann veldi sér og bröldi og reyndi að hugsa um eitthvað annað. Að lokum stóðst hann ekki lengur mátið. Hann reys upp og skeimaði kringum sig. Það var svalt og hann vafði köflinum um sig. Tunglið skein kuldalegt og kvít neður um dældina og dimmið skuggar undir kærinnu. Allt umhverfis hann lágu sofandi verur hvergi sáust verðitinn tveir þeir voru eftir vill uppi á hæðinni eða í kvarfi á bakvið einhvern balan Pípin var eins og knúin áfram af einhverju löngun sem hann réði ekki við og lættist þanga sem Gandalfur lá hann leit neður til hans vitkin virtist svovandi en augnalókin voru ekki alveg aftur og það glitti í augun réttu undir hvermónum Pípin hörfaði snögt frá honum en Gandalfur reyði sig ekki en dróst Pípin að honum að hálfleiti gegn vilja sínum Hobbitin lættist aftana höðalagi hans Gandalur hafði vafið um sér teppi en síðan lagt skikkinu að þjætti yfir sig en neður á milli hægri síðunar og kreftsólbóans var eins og upphækkun eitthvað ávalta vafiðin í svartan klút svo virtist sem höndans hefði nýlega hrokkið að því til jæðar Pípin hélt nýri sér andanum og lætist nær, skref fyrir skref. Loksins kraupan niður. Hann tegði hendunar fram laumulega og lifti bögglunum hægt upp. Hann var þá genst tungur og hann myndi. Þetta var þó eftir allt saman ekkert merkilegt, bara dálítið skrítilegt, hugsaði hann með sér og var sem honum létti við þá tilhugsun. En þó lagði hann böggulun ekki aftur á sinn stað. Hann stóðum sinn í sömu sporum og þurklaði á þessu. Svo fekk hann allt í einu hugmynd. Hann tipplaði burt, fann sér dálítinn steinhullung og kom aftur með hann. Í skyndi dróan dúkin utan af kúlunni og vafði honum utan um steinin, kraup niður og lagði hann við hönd vitkans. Þá loksins skatt farið að skoða nánar þennan hlut sem hann hafi tekið með sér. Þarna var það eins og slett kristalskúla og dimm og dauð eins og steitt fyrir framann nýhans. Pípin lyfti henn upp. Höldi hennan skindilega undir köplu sínum og sneri sér við til að fara aftur í svefnstæði sitt. Á hreyði gandalur sig í svefni, muldraði nokkur orð, þau voru einhverju framandlegri tungu. Hann lyfti hendinni og greipum, innpakkaði hann steinin, andvarpaði síðan og hreyði sig ekki meira. Ég er meira bölvað fýblið, muldraði Píbinu sjálf á sig. Ég kemur alltaf í einhver hreyðileg vandraðið með þessu. Svona legðu þetta aftur á sín stað en þá fann hann hnjén fara hrýðskjálfa undir sér og nú þorði hann ekki fara aftur svo næri vittkarnum til að skila böglunum. Nú tekst mér það aldrei nema að vekja hann, hugsaði hann með sér, að minnstakosti ekki fyrir nýjar orðin svo líti rorri. Ég get þó alveg eins nota tíma til að skoða kúluna, en ég verð að draga mig út úr til þess. Svo hann laumaðist burt og settist upp á grænan bala skammt trá seppbóli sínu. Tungli gæ Pípinn satt með krosslaða fætur og hafði kúluna milli læra hana. Hann grúði sér djúft yfir hana líkt og glorsoltið barni yfir mataskál sem að hefur farið með út í horn til að fá að vera í friði með hana. Nú dróði hann kuppl sinn til hliðar og starði á kúluna. Lofti var kyrstætt og þúmt í kringum hann. Fyrst í stað var kúlan dimm, já svört eins og blek. Þó tungliði glampaði yfirborði hennar. Svo fór að kvikna einstí henni döyfur bjarmi með örlitlu yð sem hélt augum hans að fengnum svo hann gæti ekki lítið undan. Brátt var eins og allt inn í kúlinni logaði og hún snerist eða voru það ljósin innan í einni sem hringsóluðu. Skyndilega slokknuðu öll þessi ljós. Hann stóð á öndinu og barðist á móti en hann gæti ekki rétt sig upp hélt um kúluna með báðum höndum. Neðar og neðar löyt hann svo varð hann alveg stjarfur var hans reyðust hljóðlöst um tíma. Svo gaf hann frá sér hrygglu fjall aftur yfir sig og lág kýr. Hrópars var skerandi, verðni komu hlaupandi ofan á hæðinni, bráttu orðu allar náttbúðunar í uppnámi. Þetta er þa þjófurinn, sagði Gandalfur og kastaði skikju sinni í skyndi yfir nöttin þar sem hann lág. Aða skildi vera þú pípinn. Það er hörmöld svo skuli hafa til tekist. Hann kraup niður hjá pípni, hopitinn lág stjarfur á bakkinu og starði ósjáandi augum upp í loftið. Þessi vélabröðu djöfulsins og hvaða óleik skildi hann hafa gert sjálfum sér og okkur við kynni var strengdur í framann og reyðilegur á svip Hann tók í hönd pípins lögði yfir hann og lustaði á andardrátt hans svo lagði hann hönd á enni hans hoppittin skalf Augu hans voru lokuð en svo æfti hann og settist upp starði rugglaðar og öll andlítin í kringum sig föl í tungl spjármanum Hann er ekki fyrir þig, Saruman, hrópaði hann skrækri og hljómurði sér öttu og hrökk frá Gandalfi. Ég sendi strax eftir honum, skilirðu það. Segðu hún bara það. Svo barðist hann við að og fætur og bröltum til að sleppa, en Gandalfur held hann mjúklega enn fast. Förungur tóki, sagði hann, komdu aftur til sjálfstín. Það sljákkaði í hoppidarnum. Hann segi niður og held sér fast í hönd vitringsins. Gandalfur, hrópaði hann, og Gandalfur fyrirgeði mér Fyrirgefa er hvað, spurði vikinn. Þú verður þá fyrst að segja mér hvað þú hefur gert. Ég, ég tók kúluna og horfði í hana, stamaði Pípinn. Og ég sá þar svo hræðilega hluti og ég veldi sleppa burtan gata ekki. Svo kom og spurði mig og hann leita á mig og svo manni ég ekki meira. Nei, þetta er ekki nóg, sagði Gandalur alvarlega. Hvað sástu og hvað sagðiru? Pípinn luktið augum og skalven sagði ekkert. Þeir störðu allir þegjandi á hann nema kátur sem sneri undan en sveipur Gandals var enn óhagannlegur Talaðu, sagði hann Aftur ansaði pípin lári og hikandi röttu en smánsamann urðu orðinn skýrari og frásögn hans ákvenari Ég er sá dimmt ský og háa virkismúra, sagði hann og litlar stjörnur Það virtist bæði veri fjarska og fyrir löngu en samt var það svo hart og skýrt Svo fóru stjörnundar að slokna og kvikna, eitthvað vangja skyggði á þar, eitthvað ferlíki fannst mér, já, það var það, og í glerinu líktist að mestu leðurblöggum sem sveimuðu kringum törn. Mér töldustu að vera nýju. Þá tók eitt þeirra upp á því að fljúa beint til mín, það stækkaði og stækkaði, það var með hræðilega, nei, nei, ég get ekki sagt að, Ég reynd að víkjast undan því að mér fannst það ætla að, að fljúga á mig út úr kúlunni að þegar það huldi allan myndflötin, hvarða einnfaldlega. En þá kom hann í ljós. Hann tala ekki þannig að ég heyrði nýn orð, hann horfði bara á mig og ég skildi hvað hann sagði. Loksins ertu þá komin aftur. kví hefur svo lengi vannrægt að gefa mér skýslu? Ég svaraði engu. Hann sagði þá, hver ertu? En þaði ég, en það kvaldi með ægilega og þegar hann gekk á mig sagði ég hoppíti þá virtist hann allt í einu sjá mig og hló að mér það var hræðilegt það var eins og ég var í stungin hnýfum. ég barðist um en hann sagði býtu bara rólaug við hittum spráðum aftur segðu sarmanni að þessi salgittismóli sé ekki fyrir hann ég skal strax senda eftir honum skilir það þú segir honum bara það svo glotti hann hróðugur yfir mér Mér fannst ég allur verið að leysast upp. Nei, nei, ég get ekki sagt neitt meira. Ég man ekkert fleira. Horðu á mig, sáði Gandálfur. Pípin leit beint upp til hans. Vitkinn mætti augum hans um stund í þögn. Svo var sveipur hans blíðari og votta ég fyrir svo litlu brósi. Hann laði hönd sína, mjúgli og koll Pípins. Þetta er allt í lægi, mælti hann. Þú þarft ekkert meira segja. Þú er sem betur fyrir ekki skaðast. Það er engi lígð í augun þínum eins og ég ógtaðist. Hann tala ekki nóg lengi við til þess. Þú ert enn bjálfi, en heiðalegu bjálfi, förungur tóki. Viðtrænir menn hefði víst staðið sér verð eður hefði lendið þeirri þraut, en taktu vel eftir. Þú hefur sloppið og þar með allir vinið þínir, mest fyrir heppni eins og það er kallað. En þú gætir ekki treysti í næsta skipti. Ef hann hefði yfirherst þig þarna stundinni er næstum víst að þú hefðu sagt honum allt sem þú vissir og það hefðu orðið reyðaslag og rúst fyrir okkur alla. En hann var ofa ákafur. Hann ætlaði sér ekki aðeins upplýsingar frá þér, hann ætlaði sér þig sjálfan, strax, svo hann gæti rakið úr þér garninnar í myrkraturni hægt og rólega. Það þýðir ekki þetta skjálfa eins og auymingi, eða þú ætlar að blanda þér í ráð, máttu búast við að lenda í slíku. En svona nú, ég fyrirgeðir. Vertu alveg rólegur. Þetta hefur ekki farið eins illa og áhorðist. Hann lyfti pípni blíðilega upp og baran aftur í ból sitt. Kátur kom á eftir og settist við hliðans. Legstu nú niður og kvílduðu ef þú getur pípin, sagði Gandalfur. Trestu mér. Ef því færi aftur að klæja elóvan eftir að sjá kúluna, láttu mér þá vita. Það má lækna það. En hvað sem öðru líður hopiðin minn, skattu aldrei aftur setja stein undir olboga minn. Jæja, nú skilji ég ykkur tvo eftir hérum sinn. Þar með snýri gandalu sér aftur til hinna, þar sem þeir stóðu áhyggifullir við orðfangasteinin. Ókninn kom yfir okkur að næturlagi þegar við augðum síst að okkur, mælti hann. Þar sluppu við naumlega. Hvernig líður litla hopiðanum pípni, spurði Aragorn. Ég held að hann náir sér alveg, svaraði Gandalur. Hann var ekki lengi og valdi myrkrahöðingjans og hoppítar eru furðu fljótur að ná sér. Minningin er að rettarsvart reylingurinn um þetta máist fljótt út, kannski of fljótt. Viltu Aragorn nú ekki taka að þér og gæta hans? En það er hættuleg varðgæsla. Við skitur að hættulegur en kannski ekki fyrir alla, svaraði Aragorn því hér er einn sem ég held að gæti réttilega gert kröfu til hans. Þetta er vafalaust pálnatýrin í orðanka úr fjársjóðum elendils sem konungur Gondors færðu hingað. Núna álgast sínilega mín stund og ég mun taka hann í mína vöslu. Gandalur horfðu Aragorn og svo öllum til undrunar lyfti hann hjúpuðum steininum og neyði sig um leið og hann aðfendi hann. Taktu við honum herra, sagði hann. Ég hef aðfindið þér hann sem fyrirbúða margra annara hluta þegar því mun vera skilað. En ef ég má gefa þér nokkur notkunnar ráð, þá notaði hann alls ekki. Ekki enn, farið varlega. Ætli að sé hætt á því að ég verði óbrálátur eða fljótfær, ég sem hef beðið og búið mig undir í svo mörg ár. Saði Aragorn. Víst hefurðu gætt inn það sem að ver, en því síður móttu fara að hnjóta nú á lokasprettinum, svaraði Gandalfur. Auðvitað skaltu að halda þessum greipstránglega leyndum. Engi má vita ánum að þú og þessum hér standa. Umfram allt má hoppittinn förungur ekki fá að vita hvar hann er gemdur hverju sinni. Í rýðla apl getur hvena sem er brotist fram í honum því miður að því að hann hefur farið höndum um hnöttin og hort í hann sem aldrei skildi verið hafa. Hann hefði aldrei átt að fá að snerta kúluna í Ísangerði. Ég hefði átt vera fljótari til. En allir hauguminn beindist þá að Sarumanni og ég gerði mig þá ekki í snarkasti til fulls grein fyrir eðli steinsins. Um kvöldi var ég þreyttur og meðan ég var að huglega það sopnaði ég án þess að gera viðiðandi varuðar ástafanis. Nú veit ég hvers kyns ég er. Já, nú liggur það allt í augum uppi, saði Aragorn. Og nú veitum við líka hver tengslin voru á milli Ísangerðis og Mordors og hvernig þau verkuðu. Mart hefur útskýrst. Óvinnir okkar hafa undaleg völd en líka undalegan veikleika, saði þjóðan konungur. En löngum hefur sagt verið oft færi íllur vilji íllu til leiðar komið Það hefur nú marg sinni sannast, saði Gandalfur En í þetta skipti voru við ótrúlega hefnir Það má ég vera að þessi hoppíti hafi forðað mér frá hræðilugu mistökum Ég var sjálfur að velta þið fyrir mér hvort ég ætti ekki að skoða kúluna til að kanna til hversu mæri Hefði ég hef g Ég rættir um að ég hefði ekki verið tilbúin í þá raun nú ef ég værðar nokku tímann. En jafvel þó ég hefði megna að draga mig burt frá honum hefðið að líka geta orðið skaðvænnlegt fyrir hanna sjá mig enum sinn. Þanga til sú stund rennur upp að leyndin hefur ekki lengur neina þýðingu. En sú stund er þegar komin sínist mér sagði Aragorn. Nei, ekki alveg strax sagði Gandalf. En eru eftir nokkur vafa atriði sem við þurfum að notfæra okkur. Það er auðljóst að óvinnurinn hjælt að sjónstefnin væri enni í orðfanga og hví ætti hann ekki líka að vera þar. Af því dró hann þá álektun og hoppittin væri fang þar og að Saruman væri að kvelja hann með því að láta hann líta í glerið. Nú sinns nýst allur hans myrki hugur um rött og sveip hoppitt og hann vænti sér mikils. Og þá getur liðið tölvöru tími aður hann gera sér grein fyrir místakonum. Við verð að grípað tækifari og nota til hins ýtrasta. Við höfum verið of andvaralausir fram til þessa. Nú verðum við að láta til skaras gríða. Það er engin ástæða til að hanga lengur yfir Ísanggerði. Ég ríð þær að stað að undan og tek færung tóka að með mér. Þar honum hollara en að liggja í myrkrinni meðan æðri sofa. Ég fái halda Jómari og 10 riddurum, sagði konungurinn. Þeir munu ríða stað með mér í dögun. Hinnir skulu og ríða að stað strax og þeir vilja. Sem þú vilt, sagði Gandalfur, en hraðar eins og þú getur í skjól fjallana til hjámstípis. Rétt í því skall skuggi yfir þá alla, bjart tungsljósið slokknaði skyndilega. Sumir yttararnir ráku upp óp, þeir hnipurðu sér neyður og hjeldu höndum yfir höfðu sér eins og til að verjast höggi að ofan. Blindskelving og dauðans kuldi kom yfir þá. Þeir gægðust upp úr skjóli sínu er risavaksin vangju vera að fyrir tunglið eins og svart ský. Hún vatnsið til á himninum og hélt í norðurátt, hraðar en nokkri vindar miðgars. Stjörnurnar föllnuðu á leiðinnar, svo hvar ferlíkið út í fjaskan. Þeir risu upp stjarfi sem steinar. Gandalur tegðu upp álkuna og strengdi armanna útrá sér og niður stífa með knýttan hefa. Naskúlin, hrópað hann, sendi búði Mordors, stormurinn er að skella á. Na skólarnir eru komnir yfir fljótið. Ríðum, ríðum. Bíðum ekki dögunar. Þeir sem hraðfara eru bíði ekki eftir þeim hægfara. Ríðum allir í hasti. Hann stökk af stað kallandi og hún faxsa á á hlaupunum. Aragorn fylgdi honum eftir. Þegar þeir er komu þanga sem pípinn lá þreyf gandalur ann í famsér. Nú skaltu fá að koma með mér, sagði hann, og kynnast því hvernig hún faxsi sprettir úr spori. Só snéri hann aftur til svefstæði síns. Þar beð húnfaxi hans þegar. Veitringurinn tók litla skjartan sem gemdi allar hans reytur, sveifleði þeim um öll sér og stökk á bak hestinum. En Aragorn lífti pípni upp og lagði í faðum Gandalfs vafin í kupplu ábreyðu. Verið sælir, fylgi mér sem fljótast á eftir, rópaði gandalur af stað húnfaxi. Hinn mikli hestur hóf upp höfuð og makka, blaktandi takl hans flikraði í tungskininu þó þautana stað af svo miklum krafti að hann spénti upp jarveginum og var horvin eins og norðan vindur unna fjöllanum. "Ég hef sofið svo ágætt í nótt," sá ég Kátri Varagorn, "en aðrir eru ótrúlega heppnir." Pípi nennt ekki að fara sofa í nótt og hann langar til að fá að ríða með Gandalfi og þarna færan það að launum. Í stað þess að standa og verða steini um eilíf öðrum til varnaðar. En hvernig væri það ef du hefðir sjálfur orði fyrstu til að lyfta upp orðþanka steinenum í hans stað? spurði Aragorn og þú gætur hafa spilt meiru, hver veit en nú er hættur um að það verði þitt hlutskipti að koma með mér og það á stundinni farðu nú og hafið til taktu líka með þér alls sem pípinskildi eftir flýttu þér hún fagð sér flaug yfir sletturnar og þurti hvorki að hvert ég hann í stýra árenn ein stund var liðin komu þeir að ísanvöðum og fóru yfir þau hraðar en auga á festi þegar vissu ekki af sér fyrir en haugur yttaranna með grári spjótaborginni lág allt í einu að bæki. Pípin var nú að ná sér eftir ógni nætturinnar. Hún er maður en vindur sem stóð í andlit hans kvass og hressandi. Og best af öllu að hann var með gandalvi. Hryllingu steinsins og ógislega skuggan sem skyggði á tunglið var mást út eins og eitthvað sem man hefði skilið eftir í þóku fjallana eða í afstöðnum draumi. Hann dróð andan djúfta sér. Ég vissi ekki að þú riðir berbægt, Gandalfur, sagðan. Þú hefur korki hnakni bestli. Ég er ekki vanur þessu reyðlagi álfa nema húnfaksa, svaraði Gandalfur. En hann tekur engum reyðtíum. Maður rýður ekki húnfaksa, það er hann sem vill bera þig. Eða ekki. Það er nóa hann bara viljið að. Þá sér hann um að reyðmaðurinn haldist á baki sér nema hann sjálfur kasti sér á baki. Hvað skildi hann fara hratt, spurði Pípinn. Víst hraðara en vindurinn, en þó er gangurinn svo mjúkur. Og hve hófattak hans er létt? Hann fyrir nú hraðari við sléttuna en fráustu verðlupa komast á sprettunum, svarði Gandalfur. En þó getur hann enn farið miklu hraðar. Nú likur leiðin ofalítið upp í móti og sléttan er sunduslitnari en var hinu megin árinar. En sjáðu bara það hvíti fjöld hafa fæst nær undir stjörnunum. Hanna blasa við þríhyrnu tindarnir eins og svart spjót. Nú líður ekki á löngu, áður við komum að vegamótum og að djúbadal, þar sem orustan mikla í fyrir nótt. Pípin var nú þögullum sinn, hann hefði gand af syngja lágum rómum með sjálfum sér, hann virtið söngla brot og rýmðum ljóðum á mörgum tungumálum, meðan mílu landsins skutust framhjá og hurfaða bæki. Að lokum brá vittkyni yfir á tungumál sem hobbitinn gætt skilið, örfa á ljóðlínur náði vittund hans gegnum vindkvinnin. Knerri mikla og konga háa þrenna þrjá ég sé Hvað sildu þeir með frá soknu landi er sottlin aldan stie Stjörnur sjö og steina sjö og stakt kvít tre Hvað þýði þetta sem þú ert að segja Gandalur, spurði Pípin Ég var bara raula fyrir munni mér forna sagna þölur, svaraði vitringurinn Hobbitarnir hafa nú sennilega glent þeim, jafnvel þeim sem þeir áður kunnu Nei, svo þarf ekki að vera sagði Pipin, Við kunnum urmul á kvæðum. Mörgur okkar eigin kvæði og myndi víst ekki vekja áhuga þinn. En ég hef aldrei heyrt þetta. Um hvað er það sjö stjörnur og sjö steina? Það er um pálnatýra fordkonungana, ansaði Gandalfur. Hvað er það? Orðið þýðir sjónfirð en þeir hafa verið kallaðir sjónsteinar. Orðangasteinnin er einna pálnatýranum. En En var hann ekki smíðaður, búin til? Pípin hikaði Af óvinninum? Nei, sagði Gandalfur Nýja heldur af Sarumanni Það er nú svo langt handan hans getu og jafnvel möguleika Saurons Pálna týrarnir komi frá vesturveröld frá Eldarlöndum Naldórar gerði þá kannski var það sjálfur funór sem smíðaði þá fyrir svolengu að þá var tímin ekki einu síni mældur í árum En ekkert það er til sem Sárun getur ekki notvert sér til illra verka Á því hefur Sárumann farið svo flatt Nú sé ég hvað hefur orðið honum að falli Hættulegar eru allar þar vélaðar sem eru djúphugsaðari en við getum skilið En samt á hann sjálfur sök á því Heimskingin að hugsa sér að halda því leyndu til að hyrða sjálfur ábatana því Hann myndist aldrei einu orði á það við neitt í ráðinu Við hugsmum heldur aldrei út í það hvað hefði orðið af pálnatýránum í Gondor í stríðánum miklu og þeirri voru glemdir mönnum Jáfnvel í Gondor voruðið leindamál sem aðeins fáir vissu og í Arnor eða þeirra aðeins minnst í fornrýmu frá dundunum Til hvers notuðu fornmennirnir þá? spurði Pípi numar orðin svo heimileifandi og undrandi yfir að fá nú allt í einu svör við svo mörgum spurningum ennum leið hrættur um að það myndi kannski ekki vara lengi Til þess að sjá í fjarlæð og skiptast á hugsunum hver við annan, sagði Gandalfur. Pálnatýræðnir gögnuðust lengi ágætla til vargjastlu og sammeningar Gondoríkis. Þar voru steinasettur upp í Mínas Anor, Mínas Íðil og í Orðanka í Ísangerði. En fremsti steinnin og höfingi þeirra allra var undir stjörnukolfinu í Osgilíað, áriðan var lagt í rústir. Hinnir þrýr voru aftur á móti á norðurslóðum. Í ætt Elronds er sagt að þeir hafi verið í Annumínas og Amon Súl, en sjálfur stein Elendils hafi verið á turnhólum sem gnæfa yfir rökkurhafnum við Lúmflóa þar sem gráu skipin líkja. Hver Pálnatýri svaraði öðrum, en þeir þrý sem voru í Gondor voru sérstaklega opnir aðal aðalauvanu í óskilíð. Nú verðist með ljóst þar sem orðfangaklettur stóðst alla stormartímans að Pálnatýrin þar hafið sérstaklega varvist og þegar orðangi komst á vald Sarumans hefur hann fundið hann þar og byrjið að föndra við hann en það sem hann einn var í nótkun fekk hann engi viðbröð nema hann gætt séð smámyndra hlutum bæði fjarri í rúmi og í tíma sjálfsagt hefur það verið gaglett fyrir Saruman en svo verið sem hann hafi ekki verið ánaði með það hann leita því lengra og lengra í fjarska þangur til að varpa sjónum á barðadúr þá var hann Nú veit enginn hvar hennir týndust einar Arnos og Gondor slikja, grafnir undir rústum með varpað í djúpan heil. En eitt er að lítur sárona hafa komist yfir til að gegna sínu hlutverki. Ég býst við að það hafi verið íðilstednin því að hann hertók mínas íðil fyrir löngu og breytti henni í ílskubæli. Nú er hún orðin mínas morgul. Það má rétt ímynda sér hvernig fór. Það skipti engun tóum hvernig leitandi auðga sárumann skekki gildrun og kom og að hann hefur síðan mátt þóla stöðugt aðhaldur fjerska og hótanir ef rögsöndirnar dögð ekki. Bítarinn var betinn, vákurri lendi í Arnarklóm, köngulóun satt först í stálvefnum. Hver oft og lengi skildi hann nauðugur hafa orðið að koma að glerinu til eftirlits og fyrirmæla. Orðfangastefnin var svo fastleikjað við baradúr að hversum horði í hann og ekki var nógu frjálsuga, var strax þrifin og hugur hans og sjón togu þangað og hvernig hann dreigum enn til sín, heldur ég hafi ekki líka fundi fyrir þessu hræðilega aðtráttarafli. Ég hafði nú þessari stundur langaði mig til að reyna viljitrekk mitt á honum, að sjá hvort ég gæti ekki rifið mig frá honum og snúið fjarsjáni þanga sem mig helst langar, kannski til að horfa yfir víðar og öldur hafs og tíma til týrjónsborgar hennar fögru og sjá óumræðanlega hönd og huga funórsaverki meðan bæði bæri treð og það guldna voru í blóma. Hann antvarpaði þungt og þagnaði. „Ég vildi óska ég hefði vitað þetta allt áður,“ sagði Pípinn. „Ég haði ekki minnst hugmynd um hvað ég var að gera.“ „Ó, jú, þú vissir að víst,“ sagði gandalfur. „Þú vissir það vel að þú hegriðar þér rangt, óskynsamlega. Og þú þarft ekkert að segja mér að þú margsaðir sjálfun þér að en þú hlustaðir ekki á varnarhugsun Sjálstín. En jafnvel ég hefði ekki getað varað við því áður, af því að ég gerði mér ekki grein fyrir því. Þar er ekki fyrir er í reiðferðinni með þér.“ að ég er að byrja að skilja það en þó ég hefði áður geta sagtir það og varaði við hefði ekki dreigjú lönguðinni nýða styrkti í mótspyrnunni nei þvert að móti höndin þarf að brenna sig til að forðast eldin ráðbrendu handarinnar ná best til hjartans Það held ég sé rétt svaraði Pípin þó allir sjö steinandinn væri nú lagði fyrir mig myndi ég aðeinsloka augum og stinga höndanum í vasa Það er gott, sagði Gandalfur, og það vona ég líka. En mig myndi langa til að vita, ætlaði Pípin aftur að byrja. Nei, nei, hættu nú alveg, rópaði Gandalfur. Ef ég á alveg að svala endalausur í forvitniðinni, nægðu ekki allir dagar mínir sem ég á eftir ólifaða til að svara þér. Hvað meira viltu nú fá að vita? Til dæmis nöfn allra stjarnana og allra lifandi vera og allra sögu miðgars og yfirhimna og aðskilnaðar hafsins, sagði Pípin hlæjandi. Auðvitað það sminna ætti ég að beirast en mér liggur nú ekki áði öllu í nótt sem stendur var í aðeins að velta fyrir mér svartast skuggaunum þá heyrði ég því hrópa sendiboði mordors fáttur við hvað vildi þetta til ísangjerðis þetta var einn af svörtu riturönum nema nú er hann vængyaður natskóli sagði gandalfur hann hefði til dæmis geta þryfið með sér og fari með því í miskra en hann var þó ekki að koma eftir mér stammaði Hann vissi þó ekki að ég hafði, nei, auðvitað ekki, sagði Gandalfur. Það eru 200 vikur vegar eða meira, beina sjónhendingu frá bara til orðanga og það tekur jáber skóla nokkra stundir að fljú að leiðina. Ný þykist vissum að Saruman hafi orðið að koma einhvern tímann í sjónsteinnin eftir orkaleðangurinn. Og þá hafi meira en hann vildi verið lesið af hugsunmanns. Því er ekki ólíklegt að sendibóði hafi verið á leyni þanga til að komast að því hvað væri að bralla. Og eftir það sem gerist í nótt er næstum víst að annar verður sendur og það hefði bráðasta. Nú verður Sárúmann að drekka í bótt drekjar þess eitraða svika sem hann skengti sér. Hann hefur engan hoppita bandinga til að skila og hann hefur engan pálnastein til að sjá með eða til að taka lengur á móti fyrirmæli með. Sárón, þarf ekki að láta segja sér að hann haldi hoppidónum eftir og þverskallist við að nota steinnin. Það mun ekki duga sárumann hóta segja sendibóanum sannlíkan. Þó Ísangerði hafi verið rústað má vera að hann geti enn setið örygur í orðanga. En hvað sem hann tekur til braðs verður litið að hann sem uppreisnar seg og þó hafnaði hann tilbúða mínu einmitt til að komast hjá þeirri nýðilægingu. En ég veit ekki til hvað ráða hann muni grípa í neðsinni Hann hefur að ég held nokkurt vald meðan hann situr í orðanga. Líklega getur hann varist rittur honum nýju. Hann kynnar reyna að leiða natskólan í gildru eða minnst að dreipa faraskjóta sem ber hann um heiminin. Ef honum tækist það, þyrftu róhansmenn að gæta velhæsta sinna. En ég get ekki sagt fyrir um hvernig öll þessi rimmamunni fara og hvort útkoman verði hagstað fyrir okkur eða ekki. Það getur verið að þetta sem hér hefur skeð ruglu óvinnin eða það spilli fyrir hún að missa stjórna á sér í reyði síni gegn Sarumanni. En það getur líka verið að nú komist hann að því að ég stóð hér og þreif um með hoppita fyrir aftan mig. Eðað erfingi Elendils er á lífi og stóð hér hjá mér. Hafi orstunga ekki látið Brynju Róhansritran blinda sig, ætti hann að muna Aragorn og þá tegn sem húnum fylgir. Það óttast ég nú mest. Því flýjum við nú ekki frá hættunni, heldur fljúum inn í miklu meiri Sérkvælt hófarsgreif húnfaxa, bernú þig, förum tóka, nær og nær skuggalandinu. Pípin svaraði engu, greipaðins í kuppsinn og hjælt á honum að sér, en svo kaldur gustur hefði leikið um hann. Grátt landið rann framhjá þeim á flegi ferð. En sjáðu þarna, sagði Gandalfur. Sjáðu hvernig dalir vestfáldar opnast fyrir okkur? Hér komum við aftur að austurveginum. En dinnu skuggarnir þarna fyrir handan eru minnið á Djúbadall. Þar frá inn í hjámstýpi liggur aglarond, glithellanir. Spurðum ekki um þá, heldur gimla eða þú hittir hann aftur og hættu við að ég að vel þú fái langt um lengra svar en þú getur meldt með góðum móti. En ég get ekki sýntir hellana sjálfa í þessari ferð. Brátt verðaði langt að baki. Nú, ég heldur þú væri á legin til hjámstýpis, sagði Pípin. Hvert allar að þá að fara? Til mínast týrís. Áður en ólgandi stríshafið umkringir hana. Ó, og hvað er langt þangað? Vikur eftir vikur vega, svaraði Gandalfur. Þreysa sinnur lengra en til hára guðsala þjóðans konungs, en þangað eru meira en hundra mílur eftir beinni fluglínu bóðbera Mordors. Húnfaxi verður að fylgja lengri farleiðum. Hvorskildi verður að fljóðari til? Við rýðum nú til dögunar og enn eru nokkra stundir eftirtilinnar, þá verður jafnvel húnfaxi að kvílast í einhverju lægðinni í fjöllunum. Við erð eðtóra svona ég, en sopna þú nú eðu getur. Þú getur fengið að sjá fyrsta glit morgunsólarinnar á gullinþekju jörðlungahallar. Og að tveimundau um liðinum kynirðu síðan að sjá purpuralita skugga bláknæfi tinds og mjallakvita törnveiki dimnþórs í morgunbyrðunni. Og áfram nú húnvaxi, hlauftu áfram, áfram hjartabrúði fákurinn, þeistu meira en þú hefur nokkur sinni farið. Nú komum við til heimabyðaðinnar þannig að þú leist fyrstaksins ljós og þekkir hvert stein. Hlauftu nú! í hraða þínum býr sjálf voninn. Hún fangt hristi haus og makka og kvinn hnegjaði eins og herlúður gillir til orustu svo þauðið hann áfram. Eldur gnastundan hófumanns nóttinn fretti af honum. Meðan pípin festi smálsamann svefn fann hann til undarlegarar tilfinningar. Hún er fannst hann sjálfur og gandalur væru ornir að steini og sætu á rittarastyttu meðan allur heimurinn þeysti áfram undir fótum þeirra í æðandi stormkvinn.